Speranța Pista 7 Sub capitolul 7 În fața vitrinelor, umbre răbdătoare se mișcau în ceață, făcând zgomot pe caldarâm. La Gran Via, chelnerii serveau cu o uimire posacă trei clienți pierduți în sala imensă, pe care socoteau ultimii clienți ai Republicii. Dar în holul hotelului, soldați din corpul al cincilea, unul după altul, scoteau din saci mari pumnii plini de gloanțe și se rânduiau în companii pe trotuar. Erau bine înarmați. La Tetuan, la 4 caminos, femeile duceau la ultimul etaj al caselor toată benzina pe care îi zbutiseros o strângă. În aceste cartiere muncitorești, a se preda, a pleca, erau probleme ce nu se puneau. În camioane, pe jos, oamenii din corpul a cincilea coborau spre Caravancel, spre Parcul de Vest, cetatea universitară. Pentru prima oară, Scali simțea energiile coordonate a 500.000 de oameni. Tatălui Gem nu va putea lua decât o valiză. Era puțin loc în mașină. În fața ușii deschise se afla un bătrân masiv, foarte înalt, având un cap cu o barbă ca o țepușă, înfipt între niște umeri largi încovoiat. Îndată însă ce se găsi sub becuri electric din coridor, scalii și dădu seama că perii îl modificau pe acestea greco, cum ar fi făcut-o o copie a unui pictor baroc. Deasupra ochilor cu o lumină intensă și foarte mare, stiși însă puțin de grosimea și zvârciturile ploapelor, Părul apoi a craniului chel flutura în șuvițe rebele, iar sprâncenele mobile și oblice se sfârșeau în virgule ca și barba. Sunteți Giovanni Scali, nu așa?" îl întrebă el zâmbind. Fiul dumneavoastră va vorbi de mine?" Spuse acesta, mirat să-și audă prenumele. Da, dar v-am citit, v-am citit." Scali știa că tatălui Jem fusese profesor de istoria artelor. Intrau într-o cameră plină cu cărți, cu excepția a două nișe înalte de ambele părți ale divanului. Prin lorniunul pe care îl ținea în mână, Alvear îl privea pe Scali cu atenție stăruitoare, aceea care se acordă unor obiecte deosebite. Îl întrecea cu un cap. Sunteți surprins?" întrebă Scali. Rămân întotdeauna surprins văzând un om care gândește în acest costum. Scali era în uniformă cu pantalonii prea lungi și cu ochelari. Pe o măsuță joasă, lângă niște fotorii mari de piele, o sticlă de coniac, un pahar plin, cărți deschise. Alvear ieși din cameră cu un pas foarte greoi, ca și cum umerii i-ar fi împovărat picioarele, se întoarse cu încă un pahar. Nu, mulțumesc," spuse scali. Cu toate că obloanele erau trase, auzea un zgomot de pași fugind și un acordon îndepărtat. N-aveți dreptate?" căci coniacul de Xeres e cu totul deosebit și egalul celui de șarantă. Doriți altceva? Mașina mea e la dispoziția dumneavoastră. Puteți părăsi imediat Madridul. Alvear, care tocmai se afundase în fotorul cel mai apropiat, ca o bătrână și puternică pasăre răpitoare, simpatic încovoiată ca băiatul său, dar pleșuvă, înălță privirea asupra lui Scali. La ce bun? Jem m-ar ruga să trec să vă iau când mă întorc de la minister. Mă-napoiesc la Alcala de Enares. Zâmbetul lui Alvear era mai bătrân decât trupul său. La vârsta mea nu mai călătorești fără bibliotecă. Vă că seama, nu e așa că maurii vor fi poate mâine aici? Desigur, dar ce dracu pot face? Facem cunoștință în împrejurări într-adevăr surprinzătoare. Vă sunt recunoscător pentru ajutorul pe care mi-l oferiți. Mulțumiți lui, Jem, vă rog, pentru că vi l-a cerut. Dar să părăsesc Madridul... Pentru ce? Fașciștii știu că fiul dumneavoastră e combatant. Vă dați seama că riscați să fiți împușcat. Alversul se cu ploapele groase și cu obrajii căzuți și arătă sticla cu ornionul pe care îl ținea în mână. Am cumpărat coniacul. Avea același nas încovoiat și subțire, același obraz scofălcit ca și jem și același orbite în clipa aceasta în care umbra îi desena pe sub frunte mare ochelar negri. Vreți să spuneți, continuă el, că primești ea ar trebui să mă despartă de... Arată pereții încărcați de cărți. Și pentru ce? Pentru ce? E curios. Am trăit 40 de ani în artă și pentru artă. Și dumneavoastră, un artist, vă mirați că eu continui?" Ascultați-mă, domnule Scali. Am condus în de zile o galerie de tablouri. Am introdus aici barocul mexican. Pe joș de latur francezii moderni, sculptura lui Lopez, primitivi. Venea câte o clientă, privea un El Greco, un Picasso, un primitiv aragonez. Cât? Era de obicei o aristocrată, cu hispanoul ei, cu diamantele și avariția ei. Scuzați-mă, doamnă, de ce vreți să cumpărați tabloul acesta? Aproape întotdeauna i-am răspundat. Nu știu. Atunci, doamnă, întoarceți-vă acasă. Gândiți-vă. Când veți ști pentru ce, veniți înapoi. Dintre toți oamenii pe care Scalii îi întâlnea sau cu care conviețuia de la începutul războiului, numai Garcia avea obișnuința unei discipline a spiritului. Și Scalii se lăsa cu atât mai bucuros cuprins iar de legătura intelectuală ce se realiza între bătrân și el, cu cât ziua fusese mai brutală și cu cât simțindu-se conducător slab, universul în care își regăsa valoarea îl atrăgea. Se întorcea, îl întrebă el. Numai decât începea să știe pentru ce. Vreau tabloul acesta pentru că îmi place, pentru că îl socotesc bun, pentru că prietena mea are unul. Se știa că cele mai frumoase tablouri ale lui El Greco se găseau la mine. Când îl dădați? Albert ridică un deget noduros cu fire de păr creți. Când îmi răspundeau, pentru că am nevoie. Atunci, dacă era bogată, îl vindeam foarte scump. Dacă el sau ea erau săraci... Ei, mi se întâmpla să îl dau fără câștig. S-au foarte aproape două împușcături urmate numai decât de un zgomot puternic de pași în evantai. Cu aceste obloane interioare, spuse Alvear indiferent, de afară nu se vede absolut deloc lumina dinăuntru. Am vândut după criteriul adevărului meu, domnule Scali? Vândut. Poate face un om mai mult cu adevărul său? În noaptea asta îl trăiesc în mine. Bauri? Nu mi indiferent. V-ați lăsa ucis din indiferență? Nu din indiferență. Alvear se ridică pe jumătate, sprijinindu-se de brațele fotorului și îl privi pe scali puțin teatral ca pentru a sublinia ce spunea. Din dispreț. Totuși, totuși, vedeți cartea asta? E Don Quixote. Am văzut să o ca din aur. Nu puteam. În bisericile din sud unde s-au dat lupte, am văzut în fața tablourilor temari de sânge. Pânzele își piat puterea. Ar trebui alte pânze, asta e tot, spuse Alvear, răsucindu-și barba cu arătătorul, cu tonul unui negustor care are de gând să negocieze tablourile dintr-un apartament. Bine, spuse Scali, înseamnă să acorzi o apreciere operelor de artă. Nu operelor, artei. Nu întotdeauna aceleași opere de artă scot la iveală cei mai pur în noi. Dar întotdeauna niște opere de artă... Scalii înțelese în sfârșit ce tulbura de la începutul convorbirii. Întreaga expresie a chipului bătrânului era concentrată în ochii săi. De fiecare dată când interlocutorul său își scotea lor nionul, Scalii împins de asemănare, datorită imbecilității îngrozitoare a instinctului, se aștepta la ochii unui orb. Nici romancierii, nici moraliștii n-au glas asta noapte, are luă bătrânul. Oamenii vin n-au nicio valoare în fața morții. Înțelepciunea e mai vulnerabilă ca frumusețea, deoarece înțelepciunea e o artă impură. Dar poezia și muzica au valoare în fața vieții și a morții. Ar trebui recitită New Mounds. Vă amintiți? Războiul înaintează prin orașul asediat, fără îndoială cu zgumătul acesta înnăbușit al pașilor gonind. Se ridică și căută ediția operelor complete ale lui Cervantes, Nu găsi. Cu războiul ăsta, totul e talmeș-balmeș. Scose din bibliotecă altă carte și citi cu glas tare trei versuri din sonetul lui Chevedo. Ce pretinde teama confuză, dintre a cărei pioasă răscumpărare vine spiritul închircit de sărăcie? Arătătorul care urmărea versurile îl vedea iar pe profesor. Așezat, cu umărul din nou proptit... Bătrâna pasăre refugiată în camera închisă, în fotolul acesta și în poezie, cita rar cu un simț al ritmului cu atât mai zbitor, cu cât glasul era fără timbru, tot atât de bătrân ca și zâmbetul lui. Zgomoturile înăbușit din strada al pașilor gonind, de tunăturile îndepărtate, toate zgomotele nopți și ale zilei pe care scalile simțea încălipite de el, păreau că se învârtesc ca niște animale neliniștite în jurul acestui glas logodit de pe acum cu moartea. Bineînțeles, pot să fiu ucis de arabi și pot să fiu ucis și de-ai voștrii mai târziu. N-are nicio importanță. Oare e atât de greu, domnule Scalii, să aștepți moartea, care poate nu va veni, bând liniștit și citind versuri admirabile? Există un sentiment foarte profund față de moarte pe care nimeni nu l-a mai exprimat de la renaștere. Și totuși mi-era teamă de moarte când eram tânăr. Spuse el ceva mai încet ca o paranteză. Ce sentiment? Curiozitatea. Îl așeze pe Chevedo pe un raft. Scali nu avea chef să plece. Moartea nu vă stărnește curiozitatea? întrebă bătrânul. Orice părere definitivă asupra morții iată de prostească. M-am gândit mult la moarte, spuse Scali cu mâna în părui creț. De când lupt nu mă mai gândesc niciodată la ea. Și-a pierdut pentru mine orice realitate metafizică, dacă vreți. Știți, avionul meu s-a prăbușit odată. Între clipa în care botul avionului a atins solul și clipa în care am fost rănit foarte ușor în timpul trozniturii, nu mă gândeam la nimic. Stăteam ca un exaltat la pândă, o pândă vie. Cum să sar? Unde să sar? Cred acum că întotdeauna e așa. Undu-i el? Moartea câștigă sau pierde? Bun. Arestul îl constituie legăturile dintre idei. Moartea nu e un lucru atât de serios. Durerea, da. Arta nu reprezintă mare lucru în fața durerii și, din nefericire, niciun tablon tablou nu rezistă în fața petelor de sânge. Să nu credeți asta! Să nu credeți asta! La sedierea Saragosei, de către francezi, grenadierii își făcuseră corturile din pânzele maestrilor din mănăstiri. După un atac, lăncierii polonezi în genunchi își rostiră rugăciunile printre răniți în fața fecioarelor lui Murilio, care închideau corturile triunghiulare. În cauză era religia, dar și arta, căci nu se rugau în fața fecioarelor din popor. Ah, domnule Scali, sunteți foarte obișnuit cu arta, dar nu sunteți încă destul de obișnuit cu durerea. Și veți vedea mai târziu, pentru că sunteți încă tânăr, durerea devine mai puțin tulburătoare când ești sigur că nu mai poți schimba. O mitralieră a început să tragă rafale scurte, turbată și singuratică în tăcerea plină de zumzete. Auziți?" întreba Alvear distrat. Dar partea din el însuși pe care o angajează omul care trage în momentul acesta nu este partea importantă. Cine poate spune că folosul pe care vi le-ar aduce eliberarea economică va fi mai mare ca pagubele aduse de noua societate, amenințată din toate părțile, obligată din teamă la constrângere, la violență, poate la denunț." Asupirea economică e împovărătoare. Dar dacă pentru a o distruge ești obligat să întărești asuprirea politică sau militară sau religioasă sau polițistă, atunci ce-mi pasă? Alvear îl tulbura pe Scali cu o categorie de experiențe pe care nu le cunoștea și care deveneau tragice la italianul scund cu părul creț. Ceea ce amenința Revoluția, credea Scali, nu era viitorul, ci tocmai prezentul. Din ziua în care Carlici, lui Mise, Vedea elementul fiziologic al războiului dezvoltându-se la mulți dintre și lui cei mai buni și era îngrozit, iar ședința din care ieșea nu era amenită să-l liniștească. Nu prea mai știa ce cu el. Vreau să știu ce gândesc, domnule Scali," are luă bătrânul. Bine, asta îngrădește viața." Da," spuse Alvear visător, dar viața cea mai puțin îngrădită e tocmai cea a nebunilor. Vreau să am legături cu un om pentru firea lui și nu pentru ideile lui." Vreau fidelitatea în prietenie și nu prietenia în funcție de o atitudine politică. Vreau ca un om să fie răspunzător față de sine însuși. Știți prea bine că e cel mai anevoios lucru orice s-ar spune, domnule Scali, și nu în fața unei cauze, fie ea cea a supriților. A prins o țigară. În America de Sud, domnule Scali, trase un fum. Diste dimineață, încă un fum, se audă în pădure vaetul puternic al maimuțelor. Și legenda spune că odinioară Dumnezeul ar fi făgăduit să le transforme în oameni la răsăritul soarelui. Ele așteptă fiecare răsărit, văd că au fost iarăși înșelate și bugetul lor răsună în toată pădurea. Omul poartă întrânsul o speranță cu tremurătoare și profundă. Cel care a fost condamnat pe nedrept, cel care s-a izbit prea des de prostie sau de nerecunoștință sau de lașitate, se înțelege că trebuie să mizeze pe altceva. Revoluția joacă printre alte roluri acela pe care l a jucat-o dinioară viața veșnică, ceea ce explică multe din caracteristicile ei. Dacă fiecare și-ar îndrepta asupra sa o treime din strădania pe care o depune astăzi pentru forma de guvernământ, viața ar deveni posibilă în Spania. Dar ar trebui să o facă singur și asta e toată problema. Omul nu angajează într-o acțiune decât o parte limitată din el însuși și cu cât acțiunea se pretinde totală, atât partea angajată e mai mică. Știți prea bine că e greu să fii om, domnule Scali, mai greu decât își închipuie oamenii politici. Alvear se ridicase. Dar în sfârșit, dumneavoastră, dumneavoastră interpretul lui Mosaccio, lui Piero de la Francesca, cum puteți îndura universul acesta? Scali se întreba dacă se afla în fața gândirii lui Alvear sau a durerii lui. Bine, spus el în cele din urmă. Ați trăit vreodată la oaltă cu mulți oameni ignoranți? Alver cugete la rândul său. Nu cred, dar îmi închipui foarte bine. Cunoașteți unele din marile predici ale Evului Mediu? Alver fă un semn afirmativ cu capul. Predicile acestea erau ascultate de oameni mai ignoranți decât cei care luptă împreună cu mine. Credeți că erau înțelese? Alver înfășura pe deget virgula bărbii sale și îl privea pe scali ca și cum ar fi spus. Îmi dau seama unde vreți să ajungeți. Fără îndoială, spuse el numai. Ați vorbit adinaori de speranță. Oamenii uniți în același timp prin speranță și prin acțiune se înalță ca și oamenii uniți prin iubire spre tărâmuri la care nu s-ar înălța singuri. Totalitatea acestei escadrile are mai multă noblețe decât aproape toți cei care o alcătuiesc. Așezat își țină ochelarii între degete și Alvear nu-i mai vedea decât chipul, Înfrumusețat pentru că exprima ceea ce era destinat să exprime. Idei. O uniune misterioasă unea cu buzele groase și ochii care se încrețeau ușor. Sunt de multe acolo unde mă aflu, dar esențialul din om, dacă vreți, se află, după părerea mea, în asemenea tărâmuri. Îți vei câștiga pâinea cu sudoarea frunții. E adevărat și pentru noi, știți, chiar și mai ales când sudoarea e rece. Ei, sunteți fascinați cu toții de ceea ce e fundamental în om. Epoca fundamentalului începe, domnule Scali, spuse Alvear cu o gravitate neașteptată. Rațiunea trebuie să fie întemeiată din nou. Credeți că Jema a greșit că a luptat? Alvear ridică umerii gârboviți, obrajii căzură și mai jos. Ei, pământul întreg să fie fascist, numai el să nu fie orb. Afară, o mașină schimbă viteza scârși Credeți că va mai vedea?" Doctorii afirmă că e posibil." Și dumneavoastră, și dumneavoastră v-au spus, dar eu știu că sunteți prietenul lui și uniforma asta... Acum îl mint pe oricare ofițer. Idioții! Le-e frică să nu fie considerați fașciști dacă spun adevărul." De ce oare ar fi neapărat fals ceea ce spun ei?" ca și cum ar fi ușor să crezi adevărul când el nu depinde decât de un om și capătă forma fericirii noastre. Tăcu. Apoi, pentru a-și îndepărta, poate neliniștea, continuă cu glasul mai ridicat, cu indiferență. Singura speranță a Spaniei noi de a păstra în ea scopul pentru care luptați dumneavoastră, gem și mulți alții, e să se mențină ceea ce de ani de zile am profesat cât am putut noi mai bine. Asculta ceva ce venea de afară. Se îndreptă spre fereastră. Adică? Îl întrebă scalii. Bătrânul se întoarse și rosti cu tonul cu care ar fi spus, vai! Calitatea omului! Ascultă din nou, se duse să stingă lumina între deschise fereastra prin care pătrunse internaționala pe deasupra zgomotului de pași. În întuneric, glasul lui era și mai înăbușit, ca și cum ar fi ieșit dintr-un trup mai mic, mai trist și mai bătrân. Dacă măurii vin chiar acum, ultimul lucru pe care îl voi fi auzit va fi imnul acesta al speranței cântate de un orb. Vorbea fără enfază, poate cu un zâmbet vag. Scalii auzi auzit zgomotul obloanelor închise la loc. O clipă încăperea rămase complet în întuneric. În sfârșit, alvar găsi comutatorul și aprinse din nou lumina. Doreci ei au nevoie de universul nostru pentru înfrângere, spuse bătrânul, și vor avea nevoie de el ca să se bucure. Îl privea pe scali care se așezase pe divan. Nu zeii au creat muzica, domnule scali. Muzica i-a creat pe zeii. Sau poate că ceea ce se petece afară a creat muzica. Epoca fundamentalului începe, spuse Alver din nou. Ești un nou pahar de coniac, îl beau dintr-o înghițitură fără să clipească. Lampa avea lumina fruntea ochelarii și părul creța lui Scali. V-ați așezat unde se așa când vine aici și dumneavoastră purtați ochelari ca și el. Când și scoate, nu-l pot privi. Pentru prima oară, durerea străbătu prin glasul său aproape aton și spuse pentru sine însuși în franceză. Câte o priam, oh, priam, si vechiusivie. Cu fruntea zbărcită sub părul zbărlit, Înălța asupra lui Scalii o privire în același timp copilăroasă și hăituită. Nimic, nimic nu e mai îngrozitor decât sluțirea unui trup pe care îl iubești. Sunt prietenul lui, spuse Scalii cu voce scăzută, și sunt obișnuit cu răniții. De parcă s-ar fi întâmplat din adins, spuse Alveară încet. Aici, drept în fața ochilor săi, însertarele acestea ale bibliotecii, sunt toate cărțile despre pictură, miile și miile de fotografii pe care el le-a privit. Și totuși, dacă pun patefonul, dacă muzica pătrunde aici, pot câteodată să-l privesc, chiar dacă nu poartă ochelari.